Godt nytt år, alla nära lyssnare. Det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms nära radio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 1 januari år 2011, klockan 14.00. En första repris sänds söndagen den 2 januari, klockan 09.00. Och en andra repris torsdagen den 6 januari, klockan 20.30. Jag som pratar heter David Long och eh, vissa av er kanske tycker sig lägga märke till att eh, det hörs på min röst att jag har varit lite snullig fram till alldeles nyligen men det håller på att bli mycket bättre. Vi har som sagt gått in i ett nytt år och Radio SD har sändt ända sen partiet bildades 1988. Eh, I valrörelsen förra året så utsattes våra hemsidor på internet för hackerattacker sd hemsida ligger fortfarande nere, liksom SDU-forumet. Och de första två månaderna efter valet så gjordes heller inga uppdateringar i Sverigedemokraternas webb-tv. Så Radio SD har lite grann visat sig vara den mest pålitliga kanalen för partiet. Partihemsidan Sverigedemokraterna.se fungerar dock. Det har den gjort hela tiden och jag kan också rekommendera faktiskt att gå in på www.politisktinkorrekt.info. Där det finns en hel del matnyttig information. Det är dock inte en partihemsida utan det drivs av andra ideella krafter. Och anledningen till att vissa av våra andra hemsidor som partitidningens har legat ner och så, det är just därför att alla resurser vi har haft på riksnivå har varit tvungna att mobiliseras just för att förordning ordning på riksdagskansliet och verksamheten där. Jag tänkte väl börja med att eh, nämna den senaste opinionsmätningen som jag brukar göra. Det var så att eh, på nyårsafton 31 december, igår alltså, så eh, publicerades en mätning från Sentio Research där Sverigedemokraterna fick 7,1 procent. Det är inte rekord men det är i närheten av rekordnivåerna från just Centio Research. 7,1 procent alltså. Och det innebär att av alla sju mätningar som gjordes i december så fick demokraterna i genomsnitt 6,3 procent. Vilket är den högsta genomsnittsnivån någonsin. Vi satt eh, nytt rekord i det avseendet i eh, oktober. Ett rekord som slogs i november och nu så slog vi det återigen i december. Alltså 6,3 procent i genomsnitt och det kan jämföras med september månads. Då hade vi 5,1 procent i genomsnitt och som vi minns så fick vi i valet i samma månad 5,7. Så vi kan väl tänka oss att vi ligger en, ungefär en halv procentenhet högre än genomsnittsresultatet. Och nu ligger snittresultatet på 6,3. Vi går framåt med andra ord. Och tittar vi på hur opinionsvindarna blåste under det förra året 2010 så gick vi in i det året med goda förutsättningar. Eh, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hade ju i november året dessförinnan fått in en debattartikel i Aftonbladet som gav oss mycket god publicitet. Och den vågen red vi på ända in i januari 2010. Men successivt fram till maj månad så sjönk vi sedan i väljaropinionen. Kanske på grund av att vi inte längre nämndes lika mycket i media. Och vi var faktiskt nere strax under 4% i snitt som allra lägst. Men när sommarkampanjerna drog igång förra året så började vi återigen klättra. Under politikerveckan på Gotland så lyckades vi slå oss fram i mediabruset. Bland annat tack vare att Jimmy Åkesson medverkade i debatt som sändes direkt från Visby, i Sveriges Television. Vi minns också en Karlen Biskop som försökte störa ett av våra möten. Och vi la ut ett stort antal Youtube-klipp på Sverigedemokraternas webb-tv på internet. Senare under sommaren så höll Jimmy Åkesson sitt första sommartal i hemstaden Söversborg. Och i Skånska Höganäs hade vi ett utomhusmöte som gästades av Pia Kärsgård, partiledare för Dansk Folkeparti. Båda dessa möten drog till sig ett stort intresse från media. Och under själva valspurten så hade vi valstugor på många orter runt om i landet. Och här i Stockholm så hade vi vad man skulle kunna kalla för Riksvalstugan vid Särgelstorg. Där Jimmy Åkesson höll ett antal presskonferenser som var mycket välbesökta. Och där presenterades valmanifestet och vi hade en presskonferens för vårt budgetförslag och en annan för vårt förslag till åtgärder för att minska våld mot kvinnor med mera. Och vi hade också en, en separat presskonferens då vi presenterade årets valfilm från Sverigedemokraterna som skulle sändas i TV4. Den här filmen censurerades dock som bekant men uppmärksamad blev den i alla fall. Och som sagt, opinionsmätningarna i september gav oss 5,1% och i valet fick vi 5,7% och tog oss därmed in i riksdagen efter att ha kämpat i drygt 22 år för detta. Jag nämnde tidigare en hemsida på internet som heter politisktinkorrekt.info och jag hittade där en artikel av en man som heter P.O. Tyren och rubriken där lyder Jag hade fel om Sverigedemokraterna. Han skriver då här att Någon månad efter riksdagsvalet genomgick jag en politisk resa som blev en riktig ögonöppnare för mig. När jag under tvns valvaka såg bilderna med firande och sjungande Sverigedemokrater tyckte jag det var obehagligt. Jag hade ju läst i tidningarna och hört på tv att de var rasister och främlingsfientliga. Rasism har jag aldrig sett något som helst positivt i och jag utgick från att medias rapportering i detta fall var riktig. Trots att jag alltid haft ett stort politiskt intresse och till och med arbetat med politik på heltid för kristdemokraterna under ett år i början av 90-talet hade jag aldrig tittat närmare på vad SD står för. Som den kristdemokrat jag var beslöt jag mig nu för att läsa på om Sverigedemokraterna för att hitta argument emot detta extremistparti. Trots att jag såg på SD med stor misstänksamhet tyckte jag ändå att hatet och det politiska våldet mot partiet var ännu mer obehagligt. Så obehagligt att jag talade emot det i mitt radioprogram. Något som för mig just då kändes ganska radikalt. Att nämna Sverigedemokraterna i ett offentligt sammanhang utan att också säga något om rasism och främlingsfientlighet. För att hitta argument mot Sverigedemokraterna gick jag grundligt tillväga läste flera nyutkomna böcker om partiet, såg klipp på Youtube både för och emot och googlade friskt. Sakta började jag se en ny bild av partiet. Sverigedemokraterna är ett värdekonservativt och socialkonservativt nationalistparti. Den konservativa politiken är förstås inte ny för mig och det är inom det fältet jag känner mig hemma. Men detta med ett nationalistiskt parti är inte bara en ny erfarenhet för mig det är något nytt för de allra flesta av oss i den nutida Sverige. Det gäller inte minst journalistkåren. För att kunna göra ett seriöst jobb som journalist krävs det att man har relevanta förkunskaper. Inom kyrkans värld har vi under många år fått uppleva en mediebevakning som ofta hållit mycket låg nivå. Kunskaperna i journalistkåren om vad klassisk kristendom är har ofta saknats helt. Sannolikt är fallet detsamma när det gäller journalistkårens kunskaper om värdekonservativ, socialkonservativ och nationalistisk politik. Vid rapportering om socialistisk politik är det en självklarhet att inte klumpa ihop socialdemokraterna med revolutionära KPMLR som hyllat Stalin vill att göra revolution i Sverige och införa diktatur. Att däremot göra samma misstag när det gäller ett nationalistiskt parti som Sverigedemokraterna tycks vara mer regel än undantag. I tid och otid plockar media fram stämpeln med ordet, orden rasism och främlingsfientlighet. Vad blir egentligen effekten av medias ofta onyanserade och felaktiga bild av Sverigedemokraterna? Kan det vara så att det ökar motsättningar i samhället och i förlängningen ger utslag i form av politiskt våld och ökat hat mellan människor? Kan det också vara så att politiker från de etablerade riksdagspartierna medvetet har hjälpt till att förmedla en felaktig bild av SD där man målar ut partiet som extremistiskt i hopp om att det gagnar det egna partiet? Behöver jag säga att jag inte längre är medlem av Kristdemokraterna? Skriver alltså P.O. Turen på www.politisktinkorrekt.info Och något som fick mig att reagera också just på den här signaturen P.O. Turen. Det är en bild på honom här också. Och det är faktiskt en låtskrivare, kompositör kan man kalla det. Han slog igenom under det tidiga 80-talet med tonårsgruppen Noise. Som var, kan man säga, att, ja, de ville väl uppfattas som ett punkband lite på den tiden. Men man kan idag uppfatta dem också som lokalpatriotiska stockholmare. Det var en grupp som hade sin storhetstid mellan 1979 och 1982, ungefär. Och den här P.O. Thurén har också, efter gruppens upplösning, skrivit en del låtar till andra kända artister. Bland annat ska han tydligen ligga bakom Dansa i neon, som Lena Philipsson hade en stor hit med i början på 90-talet. han ska ha skrivit en hel del annat också. Och jag tänkte vi skulle börja med att eh, lyssna på... Eh, Gruppen Noise genombrottslåt skriven av P.O. Turen när han gick på högstadiet såvitt jag förstår. Håll dig god då. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var gruppen Noise en kväll i tunnelbanan. Och den spelades med anledning av att eh, låtskrivaren P.O. Turen hade skrivit en. Ja, något sån här SD-positiv artikel på politisktinkorrekt.info. Eh, gruppen Noise eh, är en ganska tragisk historia bakom eh, det, de, Gruppen upplöstes 1982 Och eh, framförallt sångaren, men jag tror även klaviaturkillen eh, Sjönk ner i ett visst eh, narkotikaberoende och även om de lyckades göra sig av med det så avled de i sviten av detta för tio år sedan. Alldeles för unga naturligtvis. Framgångar och pengar kom alldeles för tidigt. Och det var inte tillräckligt många vuxna som var med och tog något ansvar för dessa killar i tidskedet. Så det var mycket tråkigt. Men vi fortsätter med Sverigedemokraterna och det som har rapporterats om Sverigedemokraterna i media. Det är så att i Sveriges televisions Aktuellt den 28 december så mindes man valrörelsen och man redogjorde då för de första hundra dagarna efter valet. Och i valrörelsen så var det ju så att alla de gamla riksdagspartierna de tävlade i att ta avstånd mot Sverigedemokraterna. Moderaternas Anders Borg, finansminister alltså, och utrikesminister Carl Bildt åkte till Sverigedemokraternas starkaste fäste i Landskrona för att varna om det totala kaos som skulle uppstå om Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och Mona Salin upprepade sitt mantra Aldrig någon gång, aldrig någonstans, aldrig någonsin ska en socialdemokrat verka till att Sverigedemokraterna får politiskt inflytande. Aldrig, sa hon. Men hur blev det då? Ja, inte så ka kaotiskt konstaterade man i Aktuellt den 28 december. Men eh, vi påminns i programmet om hur det gick till när riksdagen valde Talman. Moderaternas kandidat Per Westerberg fick eh, Sverigedemokraternas stöd. Men han eh, hade vunnit även utan vårt stöd tack vare att Thomas Bodström var frånvarande och att en vänsterpartist var på toaletten när hon borde ha varit med och röstat istället. <kör> Och sen talades det aktuellt också om hur huruvida vi påverkat politiken. Och det har vi. Statsvetaren Tommy Möller gästade studion och kan konstatera att Sverigedemokraterna har fått det inflytande. Man kan förvänta sig att ett parti av vår storlek har. Dels har vi fått inflytande indirekt genom att regeringen tvingats att samarbeta och kompromissa med de rödgröna. Och i vissa frågor så har Sverigedemokraterna också bidragit till att fälla regeringen. Tommy Möller konstaterade också att det inte har blivit kaos på grund av Sverigedemokraterna. Och även i Sveriges radios Studio 1 har man kunnat konstatera den gångna hösten val Sverigedemokraterna uträttat. Bland annat intervjuades Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt angående våra insatser i EU-nämnden. Och han var ju väldigt kritisk där. Han menar att Sverigedemokraterna inte är så EU-kritiska som vi utger oss för att vara- och han menar också att vi har stött regeringens politik i hög utsträckning. Och när det gäller just jobbet i EU-nämnden så får vi nog tillstå att det har varit ett avsevärt svårare jobb än förväntat. Det har varit tyngre än de vanliga utskottens arbeten i EU-nämnden. Och vår ledamot i EU-nämnden, Margareta Sandstedt, hon berättar också i radioprogrammet att hon inledningsvis kan ha missat att markera vår ståndpunkt- i ett par frågor just på grund av att vi helt enkelt inte hängde med. Men eh, vi har också vidtagit åtgärder eh, på den punkten. De, den senaste månaden så har vi haft en ny anställd, en jurist med inriktning just på EU-frågor som eh, jobbade som politisk sekreterare och hjälper Margareta Sandstedt i det arbetet. Och nu så fungerar det betydligt bättre. Hon förklarade också med att... Eh, i och med att vi var helt nya och alla ärenden som behandlas i EU-nämnden är sådana som de andra partierna har haft tidigare och vet mycket väl vad det handlar om. Plus en sån som Jonas Sjöstedt. Han har ju suttit i EU-parlamentet också i många härans år. Och det är klart att det är lätt för honom att racka ner på andra. Folkpartiet Fredrik Malm sa också i radioprogrammet att det är fullt naturligt att man som helt nytt parti i riksdagen inte har alla pusselbitar på plats från början. Och det tror jag också att de flesta förstår. Jonas Sjöstedt var också ganska fräck. Han menade att Sverigedemokraterna kunde ha fält regeringen vid några tillfällen. Men han markerade också det att han själv och de andra rödgröna de talar aldrig om för Sverigedemokraterna att de kommer att lägga fram egna förslag som man kan rösta på istället. Utan det, de menar alltså att det är... Det är bättre att Sverigedemokraterna gör bort sig än att vänsterpartiet får igenom sin egen politik eller att de rödgröna överhuvudtaget får igenom sin politik det struntar de tydligen fullständigt i. Men jag tror nog att det förtroende som skadas det är deras eget helt enkelt. Jag skulle vilja rekommendera ni som går in på Sverigedemokraterna.se ni kan också gå in på Sverigedemokraterna.se snedsträcker riksdagen eller också klicka på en, en länk från Sverigedemokraternas hemsida. Där eh, redogör vi för vad vi gör i riksdagen och vad som händer på riksnivå. Och där finns det bland annat en länk just till Studio 1 som man kan höra då på Sveriges Radio. Eh, man kan också se Ian Wachtmeisters tal på vår kommunkonferens. Han gästade vår kommunkonferens eh, sistens Och eh, det talet eh, las ut på Youtube och det kan man alltså se via Sverigedemokraterna.se snedstreck riksdagen och det finns också en hel del andra saker att se där men jag tänkte att vi återigen skulle ta en kort musikpaus och det blir återigen med gruppen Noise håll till godo ja det här är Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz det ni hörde var i natt är hela staden vår Gruppen Noise, sångaren Hasse Karlsson. Jag tror han bara var 14 år när den här inspelningen gjordes. Och det hörs att han låter mycket ung. Jag eh, tänkte nämna det att eh, på just eh, sverigedemokraterna.se riksdagen, vår riksdagsblogg. Där eh, kan man också se att eh, vi har deltagit i budgetdebatter under vintern. Flera av våra ledamöter har haft anföranden på olika utgiftsområden. Dessa anföranden är även många av ledamöternas debut i riksdagens talarstol. Och då är det också länkar, då, som man kan se Jonny Skallin han talar om sjukförsäkring. Klickar man då på den länken, sjukförsäkring, då kan man alltså både se och höra från riksdagens hemsida. Eh, inspelat där Jonny Skallin då pratar om Sverigedemokraternas eh, politik på det området. Erik Anqvist, och finns det finns tre stycken olika, det är arbetsmarknad, socialförsäkring och migration. Om man vill höra Erik Almqvist prata om detta från talarstolen så kan man klicka på de länkarna. Kent Ekerot pratar om rättsväsendet. Per Ramhorn om sjukvård. Och David Long, jag själv alltså, skatter. Klickar man på den länken då kan man alltså se mitt anförande gällande Sverigedemokraternas förslag till anslag till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Och hur vi motiverar detta jag var också med i budgetdebatten och pratade om just skattepolitik det var Jonas Skalin som hade själva huvudanförandet kan man säga då, om finansdebatten sen Mattias Karlsson talar om kultur, Josef Fransson miljö, Rickard för utbildning, Lars Isovara energi Sven Olof Sellström integration och jämställdhet, William Petzell biståndspolitik och Jonas Åkelund regering, riksdag och hovet att de allra, allra flesta av oss har varit uppe i talarstolen och hållit anföranden. Och det här är faktiskt inte alla eh, heller, utan det finns, det finns fler faktiskt. Eh, sedan finns det en rubrik också om att Sverigedemokraterna sa nej till chockhöjningar av biljettpris över Öresundsbron. Regeringen led sitt tredje nederlag. Tack vare Sverigedemokraternas röster i riksdagen kommer biljettpriserna över Öresundsbron inte att chockhöjas vilket alliansregeringen föreslagit genom att vilja ge Trafikverket fria händer att sätta priser. Sådana höjningar skulle vara förödande för hela Öresundsregionen. I medierna har det utmålats som att Sverigedemokraterna svängt i frågan, vilket är en sanning med modifikation. I utskottet ställde sig Sverigedemokraterna visserligen bakom regeringens förslag sedan regeringen valt att ändra på beslutsförslaget. I det nya förslaget ingick att man skulle göra en konsekvensbeskrivning av eventuella prishöjningar. Detta föranledde oss att tro att det inte var aktuellt att ge Trafikverket möjlighet att höja några priser nu. Då vi förstod att det var en då som regeringen lagt ut i hopp om att få oss att nappa på kroken valde vi att gå emot förslaget. Sverigedemokraterna har hela tiden varit tydligt med att inte medverka till några chockhöjningar. Tack vare att partiet igår röstade nej till förslaget kommer inga chockhöjningar av biljettpriserna att ske- Sverigedemokraternas makt i riksdagen har än en gång bekräftats, skriver Björn Söder, gruppledare. Och jag minns mycket väl den där omröstningen. Det blev 159 röster för regeringens förslag och 160 röster för, ja, emot regeringens förslag helt enkelt. Och det gick ett sus genom hela kammaren när resultatet visades på tavlan. Och då inser man också hur pass viktigt det är att man trycker rätt. Det händer ibland att folk råkar trycka på fel knapp så att de röstar fel. Och hade en enda Sverigedemokrat tryckt fel, ja då hade det blivit som regeringen ville. Men nu fällde vi regeringen istället. Sedan så har vi också information om att Socialdemokraterna svek svenska löntagare. Det var så att den 20 december hade den politiska oppositionen i riksdagen tillfälle att driva igenom krav på höjda ersättningar i A-kassan så att fler kan få 80 av inkomsten. Sosarna, tillsammans med Miljöpartiet och Vänstern, svek då de svenska löntagarna och lät förslaget falla. Sverigedemokraterna hade redan förra veckan meddelat Socialdemokraterna att vi stödde två motioner som de lagt om höjd A-kassa. De rödgröna hade i utskottet reserverat sig till förmån för en rad olika motioner, vilka vi inte stödde. Vi signalerade till SOSarna att om de istället för att försöka driva igenom hela sin reservation instämde i vårt yrkande om bifall till de två motionerna skulle förslaget gå igenom och fler skulle kunna få ut 80% av sina inkomster i A-kassa. I förmiddags togs nya kontakter med SOSarna, alltså förmiddags då den 20 december, från Sverigedemokraternas sida för att återförklara hur vi tänkte ställa oss. Väl i kammaren bekände de rödgröna färg och svek de svenska löntagarna genom att sätta prestige framför att driva igenom sin egen politik. Istället för att få igenom de två motionerna som Socialdemokraterna var upphovsmän till blev nu resultatet att inget förslag vann gehör. Sossarna har än en gång visat att det är viktigare att inte samtala och samarbeta med Sverigedemokraterna än att driva igenom den politik som de gått till val på. Ett svek mot de svenska löntagarna som röstat på partiet. finns alltså att läsa på sverigedemokraterna.se-riksdagen. Ja, Sverigedemokraternas eh, radiosändningar är ju nu för tiden eh, vanligtvis bara en halvtimme långa, så att vi har faktiskt redan nått till slut. Och eh, ni som vill kontakta partiet får gärna skriva till Sverigedemokraterna box 200 85 104 60 Stockholm och ni kan också ringa till 08 22 44 77 eller 08 50 00 00 50 och ni kan också gå in på radiosd.se och lyssna på våra radiosändningar de senaste fyra åren vi gör som så att vi som vanligt avslutar med lite musik och det blir precis som tidigare, en lite senare variant av Noise eller ja, från 1982. Det hörs på sångarens röst att han har blivit några år äldre. Ha det så bra till nästa vecka. Hej då!